Роки, що не стосуються справи Усі ми бачили оголошення про вакансії, у яких є слова. Обов'язковий досвід роботи – 5 років. Крім кількості років, ця інформація не скаже вам нічого. Звісно, вимагати від кандидата певного базового рівня досвіду – правильна ідея. Визначити, що кандидат мусить мати від півроку до року досвіду – у цьому є сенс. Саме стільки часу треба, аби засвоїти ази, розібратися, якщо працює, зрозуміти як інструменти доречно використовувати, тощо. Але після цього крива перестає йти вгору. Між тим, хто має 6 місяців досвіду, і тим, хто має 6 років, різниця напрочуд незначна. Справжні відмінності пов'язані з особистими характеристиками людей, їхньою самовіддачею, індивідуальними рисами та розумовими здібностями. Якщо для вас таки важить тривалість досвіду роботи, замисліться, у який спосіб ви збираєтесь оцінювати отримані дані, що означають 5 років досвіду роботи. Якщо 5 років тому людина витратила кілька вихідних днів, експериментуючи з чимось, чи можна це зарахувати за 5 років досвіду в цій галузі? Як ваша компанія збирається перевіряти цю інформацію? У будь-якому разі це дуже каламутна тема. Як довго хтось чимось займався? Бага цієї інформації явно переоцінена. Значення маєте наскільки добре вони це робили.